Amma ba'du fa in asdaq al-hadith kitabullah azza wa jalla wa khayr al-hadi hadi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa shar al-umuri muhdathatuha wa kull muhdathatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin fi an-nar. Me nga Allahu të gëjtmësh mes më të mshiruesit, Allahu xhel xelalu ozotë ne vetëm të vërtet e falënderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falë kërkojmë. Allahu subhanahu wa taala, që na ruaj të gjithëve neve prej të keqes, prej të qijave, të cilat nuk janë gjë tjetër vetëm se pasojë e veteve dhe e veprave tona, cili do që Zoti e udhëzon në rrugën e drejtë, nuk ka kusht humbje saj, dhe cili do që, dhe cili do që humb udhën e hum udhë drejtë, nuk mund të udhëzojë në të drejtën askund tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Dëshmoj dhe deklaroj Se nuk ka të adhuruar më të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtetë, dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu vesselam ishte robi i Zotit dhe një kohësish i dërguar i Ti, paqja, mëshira, mirësitë dhe bekimet e të mallit Zotut derçin mbi të dhe u derçin mbi të gjithë pasuesit dhe pasueset e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhënze jalaluhu në gjelan, hunë Kur'an famë lart i drejtohet besimtarëve duke i thënë O ju që keni besuar, friksoni Zotin ashtu siç meriton Allahu të friksoheni, dhe se vdekja mos e gjej vetëm se duhet të jeni musliman. Gjithashtu i Madhi Zot Xhenbe Zelaluu apelon mbar njerëzimit në Kur'an kur thot: O ju njerëz, friksoni Zotin tuaj i, tua, i cili ju krijoi juve për një vetë jetë të vetme dhe për ti krijoi bashkëshortën e ti, dhe prej këtyre të dy bashk i Madhi Zot krijoi shumë burra dhe gra, friksoni Allahut me meimin e cilit përbetoheni, ruajini lidhje të farefisnore e dieni se Zoti është më i umbi i çyrës. Gjithashtu i Madhi Zot Xhëlilahuar u apelon besimtarët kur thotë, o ju që keni besuar friksionin e Zotit, dhe mos fisni vetëm se mirë dhe drejt. Nëse ju do të fisni mirë dhe drejt Zotit, do t'u afal gjunahet, e vazhdimisht do t'ju mundsojë të jeni tek veprat e mirë, kush i bindet Allahun do t'dërgojë atë ti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, padyshim që ka fituar lumturinë e vërtetë, lumturinë në këtë botë dhe lumturinë e botës tjetër. And dhe fjala më e mirë dhe më e bukur dhe më sigurt dhe më mrekullueshme është fjala e thallit Zot në Kur'an famëlar, nuk ka dyshim se orientimi më i mirë dhe më i mbar për mbar njerëzimin është orientimi që skicojmë në jetën dhe me vepër në veprën e ti Muhammedit alayhi sallatu wasalam. Nuk ka dyshim se punët më të këqija janë sajesat në fenë e Zotit, risit, bidadat, çdo bidat është humbje dhe çdo humbje përfundon në xhahannam. Allahu xhallaluhu lutet që të na ruaj neve dhe gjithë besimtarët dhe besimtarët nga zjarë i gjehenemit Dita e gjuma është për ditve në të mirat Zotë i Gjëllë Gjëllalu Në ditë në gjuma i madhi Zotë Gjëllë Gjëllalu mu ka kryuar Ademin dhe në këtë ditë ka futur në gjenet dhe në këtë dit ka dalë për gjennetit, dhe në këtë dit Allahu pranoj për endimin e ademi të alehi sallatu e selam, dhe në këtë dit do të bëhet kiameti, si që ka lejmëruar pejgameri sallallahu e selam, dhe këtë dit e ka në kërkuar popuit për para muslimanëve, mirë posë të shtotë Muhamedi sallallahu e selam, fëhedan Allahu i lejha, e muslimanët Allahu ju dhuzoi për ditën më të mirë të javës, që është dita e gjuma, ku muslimanët mblidhe në shpijat e Zotit për përmendë Allahun Gjellë Gjellalu e nuk ka dushim se Zotit i madh ka premtuar për gjithë besintarët dhe besintarët që mblidhen për hirtë Zotit, për përmendë Zotit në Gjellë Gjellalu Allahun Gjellë Gjellalu nga garantuar falje më katës dhe më shirë Allahun na falë dhe në më shiroft Allahun Gjellë Gjellalu nga premtuar sidomos për ditën e gjumat në këto kodë vështira në këto kodë ku besintari dhe besintari ja kanë vështirë të shkëputën nga puna, apo ku nëzënësi dhe nëzënësi, apo studenti dhe studenti ja kanë vështirë të shkëputën nga shkola, Allahu Gjellegjellar unë ka premtuar se do të akompesoj në kërëan me të mirë. Allahu Gjellegjellar unë thot, Allahu këjru razikin, e zoti Allahu pra është furnizua si me i mirë, ku shekalon punën, angajimet, jetën, hallët dhe problemet, për të ardhur në këtë shtëpi, për shtëpia vetë Zotit, dhe kudo në shtëpatë e Zotit ku janë për të përmendur Allahun xhënna xhelaluh, Zoti ka premtuar se ai është furnizuesi më i mirë. E Allahu xhënna xhelaluh do t'u aqom besoive besimtarëve dhe besimtarave me të mira në këtë botë, e s'ka dyshim që ajo që i pritet në botën tjetër është edhe më e mirë, edhe më e mrekullueshme. Allahu xhënna xhelaluh i ndriçoft ato zemrat, ato fytyra që ka në ardhur dhe ka në prezantuar në shpijat e Zotit, për të përmendë Allahun Gjellë Gjellaruhu, e në Zotin e gjithësis, që si qemi në përshpijat Zotit, në bashkojë Allahun në njën ashtë të ti dit në gjykimit. Në gjdo detaj të islamit të ndalët njëriju, gjenë mrekulitet të madhët Zot, Gjellë Gjellaruhu. Po s'ka dushim, se të është një fejt që ka ardhë për Zotit e përshtatur për, për njëri Borimi dhe origjina është rinore prej Zotit, mirë është për është të përshtatur me natyre në njëriut, për këta është rinë dhe besintarin në këtë fe, e gjenë vetën shumë mirë, jo vetën të lumëturuar në botën tjetër, po të lumëturuar edhe në jetën e kësaj botë. Men anjila salihëm min dhekerin au umta, wa hua mu'min, fe lë lukhien në hu hajatën të gjibëh, O la ne gjëzienum ajrahum bi ahsani ma ka nuamulun Kush bën vepra të mira mashkull ose femër qoftë duke qenë besimtar në Allahu xhela Gjell xheluhu pra i bën këto vepra të mira se dëshirojnë shpërblimin e të Madhit Zot ne ati do t'i japim në këtë botë lumturi e në botën tjetër do ta shpërblejmë me atë lloj shpërblimi dhe me atë çojsh shpërblimi që mendet njerëzove nuk mund ta mendojnë e veshët e njerëzve s'e kanë dëguar, e sytë e njerëzve s'a kanë parë ndonjëherë. Allahu na bafro banorve të xhenetit. Një fe e bukur dhe madhështore dhe mrekullueshme, e cila nuk bie ndesh me natyrën e pastërt të njerëzit, e cila nuk bie ndesh me logjikën njerëzore, e cila nuk i përkushtohet thjesht adhurimit, duke lënë mësdotë mësdora jetën në kësaj bote, jo thjesht njeriu të mendoj për botën tjetër, po jo, edhe këtu jetë në jetën e kësaj bote. Tenzilun min hakimin alim Një fe që është zbritur nga Zoti i cili është i urt Dhe i gjithditur për gjithshka Alhamdulillah Normalisht, gjdo besintarë dhe besintarë në këtë fe Për gjërave elementarë e elementarë që mësëm Mësëm se njëri ju duhet bërshka që të arsyet Ne e papashti se besëm se gjdo gjëra është të shkruar nga i madhi Zotë Për çdo gjë Zoti ka shkruar dhe ka përcaktuar dhe ka bërë kaq da dhe ka dër, Islami na mëson se besimtar besimtari është i detyruar të bësh kaq të arsyrët. Për ta ashtu edhe besimtari mëson që të jetë shembullor në shkollë. Për ta ashtu edhe besimtari punon që të jetë shembullor në punë dhe në jetë, dhe pse jo të ketë në jetë në kësaj bote një jetë komode, të një jetë të mirë. Sepse Islami e mëson dhe orienton besimtarim drejt shkajqeve dhe arsvjede. Me të vërtet që do gjë është të shkruar nga Zotëi, me të vërtet që do gjë është të përcaktuar nga Zotëi, me të vërtet risku dhe furnizimi vjen për e të madhët Zotë, mirë pa Allah u gjëndër gjëdanu në kamësuar në kuran se në riskun duhet të akërkojmë, se në shkajqe duhet të bëjmë, pas taj suksesi është ndorën e të madhët Zotë gjëndër gjë vlezër besimtar dhe motra besimtare. Gjithseçili për njerëz në jetë mundohet që të siguroj jetën e tij, siguroj shëndetin e tij, siguroj familjen e tij, siguroj fëmijët e tij. Dhe nuk bën mirë, mazë nuk bën keq, më fal, bën shumë mirë, sepse Islami orienton dhe këshillon për gjëra të tilla. Që besimtari mundohet me jetën e tij, me furnizimin e tij, sigurohet ardhurat e tij, familjes së tij, interesohet për shëndetin e tij, për shëndetin e familjes së tij, të bëjmë mirë sa të ketë mundësia e tjera e tjera. Dhe normalisht përderisa nuk bien ndesh me ligjet e Islamit, të gjitha mënyrat se si njeriu e percepton sigurinë e jetës së ti, tij, të ardhmës së tij, fëmijëve të ti, tij, shëndetit të tij, fetarisht nuk përban asnjë lloj problemi përderisa nuk bien ndesh me normat e Islamit. Ne sot inshallah utalla do të trajtojmë diçka tjetër që ka të bëjë për kristin me sigurimet, po sigurimet fetare për njëri unë në jetën e kësaj bërë. Ne duhet i bëjmë shkache dhe arshtujet, mirë për ndonjë njëherë, aqë shumë njëpëm i mas shkacheve dhe arshtujeve, sa që harojmë shkaktarin e gjithë shkacheve, Allahun që në gjelanë. Merëmi kaj shumë me i lachete, merëmi kaj shumë, kaj shumë, kaj shumë, sa që harojmë të me ozot në shërohë. Ose gjëja e fundi që nga shkon në nërmend bëjmë është lutja dhe duaja Gjëja e fundi që nga shkon në nërmend temi ozot nje furnizu se nga e furnizimin halal Porimi bëjmë logarit Derin fund e nuk nga në shkon në nërmendja për zotin gjëllë gjëllagu Ndërkohë që sot në këtë khut bejnë qa Allah unë të hana Ne do të përmendim sigurimet fetare për gjithka që neve nga në shkon në nërmendja tas duke mos ana shkaluar absolutisht mënyrën se si njeriu sikoi në jetën e tij të ardhmën e tij etj etj. Mirë po kjo që un do të them sot është Aja. Është Aja e sigurisë të njeriu për jetën e tij, për veten e tij, për familjen e tij, për pasuritë e tij, sepse ti e bësh direkt me Allahun xhalla xelalu. Ti e bësh direkt me të Madhin Zot, me Allahun xhalla xelaluhun. Mënyra Mënyra se si muslimani sigurohet në përmjet fejës dhe besimit e ti Nuk flastu për tjesht një sigurim shpirtërar Jo, jo, për sigurim, sigurim Ti sigurohesh nëse qënë vend këto porosi që ka dhe një islami Fejratë madhe të zotë, gjellë dhe gjellë Kemi një loj sigurimi një islam që gjuhet sigurimi ditarë E qështë sigurimi ditarë Muhammedi sallallahu alaihi sallam tëtë Men sallal fejre fi gjemaatin Fa hua fi dhimmatillah Fa la jet luben ne kumullahu fi sheimin dhimmatihi Ku shë fal namazin e sabahut me gjemat është në besën e të madhit zot është në sigurin e të madhit zot Dhe i sa të ngrys Pra ndaj kujdes Mos lozni dhe mos prekni Njerëzit që i kanë hynë në besin e të madhët Zotë Gjëllë dhe gjëllë Ky është sigurim Ditorë për shdo besintarë dhe besintare Që Zotë i mundëson Të fali namazin E sabahut Me gjemat në gjëllë Sigurim Për të fut në gjëllë Dhe të dhe njëni subhanë Allah Kaqëtë i eshtë popër Zodin, u shëbon me besim dhe duke shpesua është problemin e të madhët Zod, do të jajapi Zod e të që ka premtuar në përmjet Muhammedi sallallahu sallam. Men në kara, dubure kulle salatin me këtu betin, ajet e lë kursi, lem jem naumin e lë duhur e lë gjenne, illa lë maurë. Muhammedi sallallahu sallam thotë, kush e ledzom a jetin kursi, në bas namazit farz, nuk mund të andaloj këtë njëri nga futja në gjenet, vetëm se vdekja. Në më thëmë këj njëri e ka të sigurët, futja në gjenet, në gjofë se e bëm tradit, që gjithmon në bas farzit, në bas të e falë farzin, ledzom a jetin kursi sigurim nga rreziqet e dreshinjve dhe të shejtaneve dhe të shejtanëve kur dalim nga shtëpitona Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë Men qala idha kharaja min baytihi bismillah wa tawakkeltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billah thiel lehu o wit wakufit kush thot kur del nga shtypja sa herë që del nga shtypja jo vetëm njëjës sa herë që del nga shtypja bismillah me emrin e allahu tawakkeltu ala allah ju mbështeta allahut wala hawla wala quwata illa billah nukafuqi për të mirën apo për të larguar nga e keqja vetëm se me ndihmën e të mallit zot 23 nga cilënd thotë i mbrojtur dhe i ruajtur Dhe shëjtanët dhe drejshnit që i kanë zonë pritën njëri u të krupa deli nga shpia, i thonë njën i tjetërit, e qakë bëjmë e njëri, i cili është imbrojtur dhe i ruajtur. Një dua dhe një lutë e shumë e thjeshtë. Donë për e teje që ta mësash për mençë. Në momentin që e thu për gjithë ditën, dhe sa herë që deli nga shpia, je i siguruar nga i madhi zotë gjëllë, gjëllë, gjëllë, gj Në sigurinë tjetër që ka ardhur nga Muhamedi sallallahu alajhi wasallam për çdo besimtar dhe besimtare që ka menden tek xheneti dhe do të fitoj xhenetin. Dgjoni këtë hadith thot, të bukur të Muhamedit sallallahu alajhi wasallam i cili thotë: "E te druna me sayyidul istighfar, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala sayyidul istighfar en taqula: Allahumma anta rabbi la ilahe illa anta khalaqtani wa ana abduka." wa ana ala ahdika wa wa'dika mas tata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant kush tot ne menges a edini ta, ta peygamets asen a edini ju se kush est lloj me i mir dhe formula me i mir e istighfarit sa në sahabët, Allahu dhe i dërgumit i ti e dimë të punë. Sa për e nga mirën sa do asem, kushtot në mëngjes, Allahu me e në të rabbi dhe i në fundë, të kësaj lutje, o Allah ti e zotë im, unë nuk kam zotë ti e të përveçteje që adhërojë. O zotë imë, Un ndohem ti përmbahem premtimit dhe besës që kam dhënë kur jam bërë musliman. Mirpao Zot, unë kohsisht pranoj dhe i deklaroj të gjitha të mira që më kanë ardhur prej Teje dhe njëkohësisht pohoi dhe pranoj të gjitha të këqia të gjyhat që bëj kashit miave tuaja o Zotim. Mirpao Zot, o Allah, unë besoj se nuk ka Zot tjetër që mund të falë për veç Teje. Sa pejgamberi thosen, kush e thot në mëngjes dhe vdesat ditësh me banorët e xhenetit. Kushe thot në dargët dhe vdesat natë është për banorëve gjenetet? Elhamdur i da. Si të sigurojnë vetët tona nga të këshijat që mund të në finë gjatë ditës, gjdo njëri del nga shpira e ti në mëgjes dhe kërkon në rizkun, kërkon në kurizimin, ban ato shkashet për cilat në e folën në të fillim të hutbes, për cilat në islam nuk asë në dhe problemi që të iboj shkashet, e sigurimi tjetës dhe mirë qenës së vetës ti dhe familjes ti, mirë pa mund të ndodhin të kësia, mund të ndodhin probleme, mund të ndodhin rezicja. A ka në një lutje specifike dhe në ndo një lojtë sigurimi fetar që nëse një ju e bon në mëngjes, e rëmë zotin nga të kësia dhe rezicja të asaj dite, gjojën e hadithin të cilin e transmeton Othman ibn Afane radiallahu ta'ala anhu, se i dërguar i Allahum sallallahu aleyhi wa sallam ka thënë, Mën kala hvina jushbihum, au jumsit Bismillahill edhi la e durru ma ismihi shejum Fil ardhi wa lafis sama Wa hua sami ul alim Kushtot në mëngjesus ndarë këtë lutjen Këtë lutjen e vogër dhe të, të shkurëtër Bismillah, me emrin e Allahut Që me emrin e të cilit nuk të dëmton As gjërë, as në qire, as më tokë Se Zotë është i gjithë përsteqëm i gjithë fuqishëm Bajtë si qireve dhe i tokës A i gjondë dhe shëhet gjithë shka Kushe bëmë bon gëtë lutit e thotë në mëngjes dhe nëndark është i ruajtur nga e keqa e ditës dhe e keqa e natës Kërështë sikurim që ka arët për i të madhët Zotë Ska nevoj të amiratoj përgamentin Si të ruajmë Si të ruajmë Të ardhura tona, si të ruajnë pasurit tona. A ka mundësi dhe a ka në një formule në islam që nëse e themi Allahu Gjellë Gjellalu në i rumë pasurit tona dhe i trajëgojnë fëmijët tanë. Në surën e lkefë që ne muslimane në në gjëmë gjdo të gjuma, thotë Zotë Gjellë Gjellalu hu, wa kane abu huma saliha, Babane kanë pas burr të mirë, bante punë të mirë, ka qenë njëri që i kushtohej Zotit dhe fesë. Sa dyt në Abasi, nga çiati ka qenë veprë mirë dhe besimtar, Zoti ruiti pasurinën e tij dhe ruiti fëmijët e tij. Dhe kjo pasuri nuk shkoi vetëm se tek fëmijët e tij. Na e lexon çdo xhuman në surën Al-Kahf. Sigurin për vendet ku rrin në një vend. Ku rrin në një vend mund të ketë aty mund ndodhin gjëra nga më çuditshme. A ka ndonjë dëgjor që mund ta themi edhe timit të sigurt se na ndodnë asnjë gjë e keqe? Po. Kusht thot kur rri në një vend, kudo që të rri. Kusht thot e udhu bi kelimati llahi tamati min sharri ma khalaq. Kërkoj mbrojtjen e Allahut me fjalët e tij të fuqishme dhe të plota që të më ruaj prej së keqes së çdo gjëje që ka krijuar. Thot për nga me një sasrëm, ku shëpën të lutje të reherë dhe ullet diku, apo rrit diku, Allah u gjenë dhe gjelalu ka përtarur e të rrë nga të kësia të ati vendi. Siguracionisht shëndetësorë. Thot zotë gjenë dhe gjelalu në Kur'an, Ela bidhikri lahi të të me inë në kulubë, me përmendjen e të madhët zotë dhe të ljërësimin e ti që të cohen zemrat dhe shpirtratë. Muhammedi sallallahu a.s. në një hadith thot Dagu mërdakun bës sadaqa Kurojni dhe shërojni të sëmurët tuaj Duk e dhenë më morsh dhe sadaqat të varfërve dhe njërzve në nevoj Muhammedi sallallahu a.s. ka thënë Sana'i ul-ma'ruf tëki Mësari fësu Nëse njeju bën mirë, shpenzën bën mirë, Allahu Gjellë Gjellalu dhe të arruaj nga momentet e vështirësis. Ka qenë një fjallë që e përdoshin plejst, thoishin, ku shpeton të në njoni për një reziku, thoishin, të të të kje dhënë një qabë bukë fukarajtë. Përgameris asem thot, nëse bën mirë diku, Allahu Gjellë Gjellalu ka përturit nga rezicet diku tjetër. Kërë është Zotë Gjellë Gjellalu ta kompeson nuk e të botë për para se të vi botat tjetër. Gjumë i për e nesh ka të gjuar shumë raste ku njërëzit vuajnë në gjumë. Gjumë i faktikisht është një mrekulli e të madhët zotë ku njërë ju prehet dhe qetësot. Në një herë, gjumë i kthehet për njërëjun në rezikë, të merë, qohet i tremë, i mërzit, i friksuarë, sepse nuk ka bër sigurimin e gjumit. Ç'është sigurimi i gjumit? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam na ka orientuar se kush e lezon na jetën kur si pase të fle gjumë, një engjëll zbëdhet nga imami Zot për ta ruajtur robën deri në mëngjes. E kush e këndon mëngjes, një engjëll e ruan deri në darkë. Një një melek vjen nga qeli vetëm për këtë punë. Muhammed sallallahu alaihi wasallam në një ditë tjetër thotë: "Menqara xawatimul Bakra kefatahu. Kush iknon dy ajetet e fundit të suras Al-Baqara çdo nat, do t'i mjaftojmë nga çdo gjë. Do të jem mbrojtje për të për çdo gjë." Siguracioni ose sigurimi për smitan. Gjithne kemi frikë se fëmit mos na i marrin mysh. Kemi frikë se mos na i marrin mysh, kemi frikë, duam që të u eci mirë e mbar e tjerë e tjerë. Peygamberi i Zotit sallallahu alejhi dhe sellem, dy nipçet e tij, Hasanin dhe Husajnin radiallahu anhuma, në mëngjes dhe në darkë ju frynte dhe ju knonte. Dhe prej lutjeve që ju bonte pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem, ju thoshte babai juaj Ibrahimin alayhi salatu wasalam e juste fëmitë e tij Ismailin dhe Ishaakun duke thën Bismillah a'udhu bikalimatillahit tammati min sharrihi wa ghadabihi wa iqabihi Bismillah pa pejgamberi zotit salallahu alaihi wasalam i lutet zotit xhenal xhelal u duke thën me emrin e Zotit I kërkoj mbrojtje Allahut që të ju ruajë nga çdo e keqe. Qoftë kjo e keqe që vjen prej shejtanëve, prej xhinëve. I kërkoj mbrojtje Allahut me fjalët e tij të fuqishme dhe të plota që të ju ruajë nga çdo e keqe. E uhdubi kelimati llahi tam min kulli shejtanin wa hamma wa min kulli 'aynin lamma. I kërkoj mbrojtje Zotit Allahu xhel xhelalu me fjalët e ti të plota dhe të mrekullueshme që ti ruaj nga çdo e keqe, nga e keqja e shejtanëve, nga ngacmimet e djajve dhe nga ngacmimet e myshshit apo syvet e njerëzve. Dhe për sigurinë e fëmijës është që sa herë që ta shohësh mimin tënd dhe të kënaqë ose bën ndonjë lojë ose bën diçka, të thuash Masha Allah, te barek Allah. Thuaj sepse më së shumti që fëmitë i hanë mysysh janë prindërit e tyre ose gjyshrit dhe gjyshet e tyre. Transmetohet se Khalid ibn al-Walid radiyallahu ta'al anhu i thotë një ditë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, thotë pejgamberi Zotit, kam shqetësime, kam shqetësime në gjumë. Kjo ka bënë me atë që përmenda pak më parë. Për ndaj, a më mësonti mua ndë një lutje që nëse bëjë atë lutje, të jemi qëtë kërë të lejë gjumë Angëtë i stresi Ajo për përshërën që i dhjenë një jetë në gjumë I thapë i gaberi sallallahu aleyhi wasallam Thuaj, bismillah A u dhu bi kelimatë i Allahi ta ammati Min shërrihi, wa gëdabihi, wa iqabihi Wa shërri në ibadihi Wa shërri hëme zati shëjatini Wa anjehë duron kur të shëj gjumë i tha pejgamberi sahem thuaj Bismillah me emrin Allah, e Allahut kërkoj mbrojtjen e Allahut me fjalët e Tij të fuqishme dhe të mrekullueshme dhe të plota që të mbrojësh o Zoti im prej hidhrimit tënd, prej zemërimit tënd, prej dënimit tënd ose prej të këqijave që mund të më vijnë prej krijesave që ti ke krijuar, prej të këqijave që mund të më vijnë prej shejtanëve dhe prej dhe prej djajve o Zot mi largohë që mos tjenë pranë meje kër të flenë gjumë. Si të i ruajmë shtëpit tona? Si të i sigurajmë shtëpit tona? Thotë Begameri, sa o sënëm, la të gja anu, buju të përmukoboranë. Mos i këtheni shtëpit e juja në Vareza. Thana Begameri, zotët, si këtheni shtëpit në Vareza. Tha atëherë kër nuk ledzohet kër anu në shpi, shpia këthehet si kërë tjetë Varez, sepse në Vareza, Nuk ledzohet Kur'an Si të ruajnë vetët tona Që të jemi të mbrojtur dhe të ruajtur Tham për fmi, tham për shpin, tham, tham shumë A ka dishka më specifiki që e mbrojnë një rion Dhe unë do të të përmend një shembu Të një hoqe E cili thoshte A i meri me këto kënimet Dhe yshtjet e të smurve me magji dhe me gjim Dhe thoshte Kër i këndonja në një herë të smurve dhe e kisha bërë këtë lutjen, as gjë nuk ndjenja prej goditjive që mund vinin prej shëritanve dhe gjinve cilët hakmereshen dhe i meje. Dhe në një herë thotë kura haroja këtë, që unë të të themë në bas pak, thotë merja goditjet e tyre dhe ndjenja dhimjen në të rupin tim. Si të sigurohemi, si është fare të thuash la ilaha illa allah wahdahu la sharika la yuhyi wa yumit bi yedihi al khair 10 herë ngjess 10 herë ndargët la ilaha illa allah wahdahu la sharika la yuhyi wa yumit bi yedihi al khair ka themoja mërisulallahu salla llahu alaihi wasallam kush e ku thot 10 herë ngjess ose 10 herë ndargët do të ti ruajtur nga shejtani jo ja vetëm kaq po zoti do të japi një mburoj Dhe s'ka se si ta prekin djajt dhe shejtan Shumë e thjesht Dikus ta një shkon dhe mendon Thot kush i man men gjithë tholutje dhe këto dua Thejmë edhe kjo punësht e letë Merë një librë që quëtë Mboroja e muslimanit Ose keli më tajib Edhe në këtë librë i këtë gjitha i këtë Shqip arabisht, latinisht Ama duhet për teje që ti thuash Nësë Allah unë gjele zhelalu Që të nëmbroj dhe të naruaj Në këtë bot edhe një jetën e botës t وس الله جل جلاله شئيتن ton në këtë botë ta bëj ashtu siç ka premtuar i Mali Zot, të lumtur ai që do të vinë në botën tjetër, të jetë dhe do të jetë inshallah utala më mirë dhe më mrekullueshmë se jeta e kësaj bote. Menamil sadihun min dhakrainhu wa huwa mu'minun falanahniyahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahu majran bihasan makan yan'malun. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li walakum wa lisailil mu'minina min kulli dhanb, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.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 të gjithë poshtërtshëm, të gjithë mëshirshëm. Bekimet e Zotit dhe mirësitë e Tij dhe mëshira ti e Tij u dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi të gjithë besimtarët dhe besimtarët që ndjekën dhe pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Ne bëjmë dua dhe lutje vazhdimisht. Dhe gjithëse cili përmend për, për ne kur bën lutje dhe dua e shkon ndër mend thot, po si ti e het lutja ime, sigurt që Zoti do të më pranon. جاء هذا البوكر ان الذي محمد صلى الله عليه وسلم قال من دعا لاخيه في ظهر الغيب وكل الله ملكا عند راسه يقول امين ولك مثل Nuk ka besimtare ose besimtare që lutët për vlajnë, po pa e ditaj, në fsheqëtësi. Nuk ka besimtare ose besimtare që lutët për vlajnë, në fsheqëtësi, pa e ditë. Vetëm se Zotin, në momentin që kuj lutët të madhët Zot, si jelë një melek të koka e ti, dhe kuj melekur thot, amin, edhe ty gjithashtu do t'jabi Zotin njësojnë. Amin. Edhe ty Zoti do të japin njësoj siç po lutesh për, për vllain tënd. Allahu na bop për aty në që lutën për vëllëzrit dhe për motrat në fshirësi, pa ditë gjë ata. Si të sigurojmë veprat tona të mira që i bëjmë kur jemi me shëndet dhe jemi vendas kur udhtojmë. Njëri që është në ndotin ka s'ka mundsi ndoshta që të bëjë shumë të mira që mund të bëj kur është vendas. Muhamedi sallallahu a.s. thot I dha safer al-abdu au mërid ku t'i belëhu min el-egri, el-kamili ma kane i ameluhu sahihan mëkima nëse robë i zotit u thonë ose smurët zotit do të japish problemin e plot të veprave të ti dhe të punve të ti si që i bonde ku ka qeni shëndetshëm dhe ku ka qeni venale së tom gjontek zotit i ma Nëse ti ke qenë regullë, kur ke qenë i shnetëshëm, zotë i dhe kërë së mështë do të api se vabë në platë. Nëse ti ke qenë i regullë, me së netë e me gjitha, kur jeve në alitë dhe ullëtonë, Allahu do të api shpërbrimin në platë, kështu ka përmtuar Muhammedi sallallahu aleyhi oselen. Si të sigurojë një të ardhë me të mirë dhe pasurit mirë dhe që kjo pasurit që kam të kemë të sigurët, thotë Muhammedi sallallahu aleyhi oselen. Në gjdo ditë që linë djeli Zbresin dy melek nga qjeli Dhe lutën zotit duke thënë Allahumme ahtim mun fikan khalafa Va ahtim mun siken telefa Këto dy meleke kanë vetëm këtë punë Zbresin nga qjeli për të bo këtë duanë Dhe një gjithën prapë në qjeli Kush është lutëja këty në melekeve Thonë, o zotë, kush jep Kompesoja në pasurinë të ti Dhe shtoja pasurin e ti dhe bekoja pasurin e ti E kusht të regohet dorështërnguar o Zot Ktheja pasohet e dorështërngimit e ti në pasurin e ti Si tjëruajnë vetët tonë nga sprova më e madhe që do të vuaj njërzimi Sprova e dhe gjallit Qas me yami esasen, nuk ka as provë më të rëndë se do të vuaj njerëzimi se as provat e Dejxalit. Nuk ka pejgamber për pejgamber vet Zotit që si ka tërhequr vërejtjen popullit nga sprova e Dejxalit. Për këtë arsye, nëse Djoli se Dejxali ka ardhur në një vend, largohu nga ajo tokë dhe nga ai vend, shkoni diku tjetër. E mos më vështroj ha sa dal se jam besimtar për para ti, se sprovat e ti janë të rënda. Pejgamberi i Zotit sasen në një hadith thotë ku shimëson përmendësh, dhjetë ajetet e para të sures e lkef, që ne e lezëm shdo gjuma, ose dhjetë ajetet e fundit të sures e lkef, do të jabë i zoti garanci nga sprova e dhe gjallit. Dhe gjallit nuk ka qërti boj. Dhjetë ajetet e para të sures e lkef, ose dhjetë ajetet e fundit të sures e lkef. Në zotën gjendë dhe gjelanën, mërmët e ti të bukur dhe atributet e ti të larta, të në orientojë neve dhe gjithë besimtaret dhe besimtaret, pasi i bëjmë shkajqët dhe arsujet për pas një jetë samë të mirë dhe komode, në salam që të në ullëzoj që të jemi të kjo fush, të këfusha e sigurimit ke i madhë i zotë, për vete tonë, për fëmit tonë, për pasurit tonë, për familje tonë. Amin. Allahu na bop për ato në njerëzit që nuk i ndahen dhikrit dhe përmendjes së Zotit në mëngjes dhe në darkë. Allahu na bop për ato në që e përmendin Zotin kur flin, kur shtrihen me flet gjumë dhe kur thohen për gjumin. Nusallahu xhulle xhelalu që emri i ti, tij të jetë në gojet tona që na bekohen punët dhe veprat tona. Nusallahu xhulle xhelalu me ema të tij të bukur dhe atributet e tij të larta që të na mëshirojë të gjithë dhe pa projashtim, që të na falë të gjithë me pa projashtim. Në Zotin Xhejbelalun që kur dalim prej kësaj xhumaje dalim me gjuna të falura, të dalim të mëshiruar. Në sallahun Xhejbelalun që të ndihmojnë muslimanët dhe muslimanet kudo që janë. Në sallahun Xhejbelalun që të ndihmojnë muslimanët në Sirin. O Allah, o Zoti i gjithësisë, Ti je i, i plot fuqishëm dhe i gjithëpushtetshëm. Ti je i, i urtë dhe i gjithëditur. Ndihmoj o Zot popullin e Siris ndaj tiranisë së Basharës al-Saidit. O Allah shkatërro Basharën al-Saidin dhe çeverinë e tij dhe pushtetin e tij. O Allah flıçë dhe po shtrohen në këtë botë para botës tjetër o Zoti i gjithësisë. O Allah bëj më të më keq seç bëren me Kadhafin dhe me Mubarakun apo me të tjerë. O Zot bëj argument për njerëzimin. O Allah bëj argument për njerëzimin. O Allah bëj argument për njerëzimin. O Allah o Zoti i gjithësisë, na mundso që të jemi vepër mirë. O Allah o Zoti i gjithësisë, na largo prej të këqijave. O Allah o Zoti i gjithësisë, na bëj neverta Atill që të arrijm një gradë tek ti, që nëse ti ose Zoti ke vendosur për të ndeshkur një popull, të na largosh për atë popull me forma dhe mënyra që ti din dhe dëshiron. Andyrën të kohdën duke thosur salavat dhe selam me pejgamberin e Zotit të dashurin e Tij Muhammedin alayhi salatu wassalam se i Madhi Zot në Kur'an thot inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayuha alladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid ورد اللهم على الصحابه والتابعين والتابعين باحسان الى يوم الدين اللهم ازل الاسلام والمسلمين واغفر اللهم شيخ المشركين اللهم عليك يا اعداء الدين اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر وترك الله اكبر والله يعلم ما تصنعون لا اله الا الله لا اله الا الله لا Allah Muhammadun Rasulullah Muhammadun Rasulullah